4.5 se canta quen se perde, xoxo so se perde quen se extraña, xoxo so se canta quen se perde, xoxo so se perde quen se extraña, canto seu corpo no bosque entre homens que se aman, baila. Baixamos a música para recibir o noso correspondente da Costa da Morte, Óscar Rey. Presénto-se a, a, a Rafa de, de Monforte, que estamos aquí, Monforte. Un de Bilbao, unha corte de Ponte de Lemus. Me chaman aquí. <risas> Boa tarde, Óscar, benvido. Boa tarde, eu que dixi Bueno, este hoxe vai mocar unha bronca porque acabo de ver a chamada porque estuve agora con toda a aliada do día de hoxe, pero eu contaba que que estuvaras en Galicia entonces falar con outra persona pero vexo que as novas tecnoloxías te permiten hacer o programa desde Galicia e salimos igual en Barcelona Claro que sí, é o que facemos que gracias a un, aos técnicos tan bós que temos que sí. por certo, o sí. Kiko Beninchón sí. fai está facendo verdadeiras virguerías por certo o uh, mm, mm, tu Tuiste vexes, eu estiven aquí en Pantón nunha celebración de 30 anos de Feira de Viño eh, Exposicións de Arreveira Sacrapero pois, E tamén hoxa, te vexes filhas Oxe anduve mostrar que ademais, cunho un nexo comum en Monforte, porque tuve no Outeiro no, da Rei, a ver se si me sabas por que estuve no Outeiro de Rei pues Non sei se si, si pillas o de Monforte Estuve na Casa Fundación Manuel María ah, Claro, claro, claro, e, claro e, Efectivamente, sí, tuvemos ali porque íbamos como finalistas a, a un vídeo poema que entregamos precisamente con feito con inteligencia artificial con inteligencia artificial, por porque tú eres especialista de iso y, y, y, y o que fixamos foi como de alguma maneira clonando a voz que pode recitar o poema Galicia en outros idiomas como finalistas entre 50 traballos, ao final non pude ser o primeiro e o segundo premio pero non pasa nada, non? Ose, pedimos unha experiencia única, tamén. os alumnos coñeceron ese acaso a fundación de, de Manuel Marilla bueno. espectacular tamén para conocer todo todo esto eh, relacionado con poeta, por eso digo que realmente tuvo fortes vínculos con Monforte non digo, é, eh, iso non se sí, sí, dieron sí. a ver por menos Bueno, pues, pues nada, comentarvos eh, tamén, claro, pillaxesme porque xusto salgo dali, voume a, a Ciencia na Rúa, a Coruña, estuvemos toda, toda a tarde ali na Corrapaces tamén, ahora pola tarde na Ciencia na Rúa, exponiendo diversos trabaños que se fan no, no Instituto, e, eh, eh, bueno, son che cousines que pasan. De todas maneras, eh, trabamos alguna cousinha interesante sobre o que recollemos esta semana en que pasa na costa puntogal, eh diario digital eh, daqui da costa da morte, es importantísima operación que tivo lugar esta semana contra droga en Carballo contra, bueno, un centro importante de distribución de droga eh e desmantelamento do mesmo eh, que abastecía de, de estupefacientes a, a zona, eh houve unha gran operación además con operación dirixida por unha magistrada do do do juzgado número de Carballo, unha rapaza nova, pero increíble traballo que fixo esta facer na na na completamente na nos juzgados no juzgado de Carballo, que tivo a sorte de conxectonar precisamente tamén por un programa de educativo que se está chama, pois pues ésa, justiça nas escolas eh Eh, eh, visitar con rapaces de, de formación profesional tamén os juzgados de Carballo que pudieron comprobar como funciona a justicia incluso eventual un juicio indirecto eh, bueno, importante abría esta semana foi quizás a, a noticia máis importante da, da Costa da Morte pero iso non difumina outras cousinhas estamos chegando ás letras galegas obviamente, pois, pues, eh, empazan uns concellos a cantar motores na zona, por exemplo Esta fin de semana estás a celebrar desde onte eh, Bayo ON, que é unha iniciativa cultural, eh, económica e turística do Concello de Zas Bayo, donde se están a levar a cabo numerosas presentacións de libros, tamén citas gastronómicas, musicais precisamente, por nada, pero mañana estaremos as 12 da manhã tanto fino como eu presentando ali o libro entre outras moita xente, por exemplo, o estará estuvo xa, xa perdón, seo xe Manuel Varala, por exemplo, pre, pues, pois libro sobre tradición oral, tan importante este ano na nas letras galegas, non? Pero tamén adiantamos que para a semana que vem O Couto en Ponteceso recupera outra vez de novo letras en maio que se estaban a, se traspasaron por diversos motivos a setembro, volveron a maio eh para a semana que vem pues continuará ese programa festivo nasas festi letras do, do Couto da da Fundación Eduardo Pontal e da Asociación Cultural Montebranco sí, coa colaboración de Concello de Ponteceso, bueno, Diputación con... da Coruña e e múltiples organismos que, que obviamente pues, eh, están en marcha son eh, noticias que traemos tamén falando de, de festas gastronómicas eh, temos por un lado pues, eh, a festa do, do Percebe do Roncudo que xa ten data polo o 19 de julio aquí en, en Corme e tamén eh, a festa do Asalto ao Castelo que será o primeiro fin de semana de xullo, se non me equivoco 5 de xullo, vai a ser a esta festividad, entonces traemos vos así alguna cousinha importante, lembrar sempre, recordamos que eh, dende que pasan a casa puntual podedes acceder a algún tipo de, de problema e ampliar calquera información que, que teñamos non sei sé se si queres comentar alguna cousa si sí. si que, que a, te, temos un poquíño de interferencia e algo de streaming, pero suficiente como para poder coñecer moitísimo, o os 12 letras é sí. un, un grande eh, eh, un grande acontecemento, ¿verdad? Si, sí, evidentemente creo consigo que quizás a festa máis importante a que se lle que se aplica nas, nas letras gregas, sobre todo se si, collemos ao rural, ¿non? Que é unha é unha festa que se celebra nunha aldea pequena, no Concello de Ponteceso con multitud de actividades de todo tipo, culturais e gerais Já mm. comentaba, pois pues, o municipio está se vivindo agora en baio eh, agora acabo de pasar por aí precisamente para deixar a algunhas alumnas que viñeron a estas actividades de pola mañan e eh, eh, está se a baio con un montón de actividades e de xente fervento de cultura que Yo... eu o importante non? ben vindo gran e, e tamén as festas se van a chegar pouco a pouco a costa entonces entón non te non? bueno la mañan che vou lleven non che vou dicir o contrario certo é certo que a medida que me fumindo para o Teiro de Rey a Choiba foi a menos o Teiro de Rey que erou poucas gotinhas ahora na Coruña pola tarde cando estuve no parque de Santa Margarita corra pazes no dia de ciencia na rúa xa chovía así un pouquinho menos que agora non, agora xa non chava aquí estou agora a altura xa de pasei Vimianza hacia Baix está prácticamente despejado xa o sea que estamos, estamos lá xa non sei como anda mon forte nestes momentos En Monforte tivemos eh, un poquinho de, de chuvia durante, tamén, durante toda a mañan eh, Pois agora oh, clareou un pouco volveu outra vez a salir o sol pero agora bueno, está así medio nublado a cosa... eh, Estamos en Galicia Por lo tanto, Galicia ten eh, eh, momento Unha ¿no? pregunta que non no sei sé se si hai algún Monforte por aí que me aclarar Creo recordar por la mañana charlas que iniciaron que Manuel María jugaron a librería en Monfort. Deserto, sí, claro, claro. Confirmado. Además, pues te voy a decir una la... cosa, si sí. me permites, Oscar. Eh, sí. Yo tuve la suerte de sí. conocerle, de hacerle eh, entrevistas. Sí. Y en un Nadal, porque aquí tenemos también televisión local, eh, felicitamos a Nadal, los nuestros no. te, eh, televisores juntos, Manuel María y Masao. Sistral sí, eh, eh, un... eh, se chamaba. Así. Eso, eh, Sistral, que era un hombre tamén da... Bueno, a librería frecuentabas moito con Saleta, con esbo o Guller, pero claro, a pregunta claro. que vos, que vos, que vos queréis non queda nada da librería, está aberta... No, no, estar, no, era, la, no. Fue ocupada por, bueno, de todo, desde ropa íntima, e sí. sollería, sí, claro. pero agora está pechado, o sea, local está sin... É eh, es un local que, que mudou de... De, de explotación ah. de, de, de, de hoy en día pues non ten ningún tipo no, de incluso bueno en toda aquela que, que todo, toda obra xa todo está dicentralizado sí. de... sí. o que hai sí. unha praca de tanto no. tanto onde estaba a librería como no, no. onde vivía no él. lugar de da súa residencia. residencia. Sí. Ah, ah, bueno, pues pois pues nada, desde aquí un saludo forte porque Manuel María taméntivo un forte vínculo que a Costa da Morte, visitou muitísimas veces as Festi letras aquí no Cauto, de... es, por eso me refería eu a, a grande, grande festival que Festi que ten, sí. congrega muitísima xente, sí. non solamente da cultura, sino hasta tamén, bueno, a cultura feito a cultura comprende todo, a música e a a, a, a literatura e demais, pero que congrega muitísimas persoas, en este caso Os nenos tamén, non? Si, sí, porque bueno, a Fundación Eduardo Pondal, que máis tuve en ocasión, eu eras aquel momento conselleiro de cultura, a primeira vicepresidencia, eh ocupaba conselleiro de cultura, foi cando se montou isto, bueno, en Ponteceso e e doi un bolco a todo, porque de algunha maneira aínda que nos pareza mentir Eduardo Pondal, que é a figura do himno galego non tuvo a súa repercusión en Ponteceso claro. hasta ben chegado ao ano 2003-2004 como figura institucionalizada nunha fundación se ben acerto que a Asociación Cultural Montebranco la va apelando xa desde a transición por recuperar a súa figura e ahora mismo pues, é un motor, hai campamentos de verano por os rapaces Hai un montón de iniciativas relacionadas, ya que trascenden a figura de Pondal, e aí surgiu tamén as tres letras eh os milagros con Bernardino Graña na súa época, con Manuel María Neira Vilas que foron eh grandes persoas que apoiaron este este festival. Eh tava gusto che po sacher ir biblioteca de, de da casa Fundación pois pues, ver fotografías de, de Manuel allí en, en Ponteceso é algo que, que nos ten que facer pensar como que como como de, deberamos querer que fosse Galicia non? como un, unha tela de araña que se tece de alguma maneira entre todos e eh, eh, se sustente entre o traballo de todos entonces entrar na casa de Manuel Marío e fui un pouco a reflexionar eh, sobre a situación na que estamos eh, o, que, o tanto que traballaron eh, muitas figuras relevantes durante tantos anos e como como todo peligra non? o idioma está peligrando un mitísimo como se necesita tantos Manuel, María e, e, e tanta falta nos van é difícil atoparlos temos que ir precisamente a súas casas fundaciónes, xa non están aquí todo ese trabalho que nos caia en saco para nós como docentes levar aos, aos alumnos Ali aportándonos grande arena que é no meu ámbito tecnológico eh, enseñando enseñándogolle pues, sobre a figura del pois pues, eh, é claro, non sei por que me enrolla ora, pero realmente era un pouco que o vos quería transmitir non como hai vínculos entre entre toda Galicia. Mira, sempre recordo non me estendo moito, non sei se conocedes a 26 Si. Si, si, si. o sea, José Ramón Fernández Oser, para quen era o visionande de pro, que además puxo na súa lápida que non quería amenazas despúis de morto, e por eso non podemos facer, senón en Corme diríamos o feito, bueno, pois chegou e por accidente a Corme porque ele sempre quixo visitar su Fisterra pero perdí o buso que aquel día en Coruña e para Corme e sabe disso que pasou da súa visita a Corme, chegou a barbería do Rosiño na barbería do Rosiño pois eh, davan cita a homens, tamén mulleres por múltiples circunstancias E ali reculleu un montón de tradición oral, precisamente este ano no que se fala de, de tradición oral, e en Corme existe un cancioneiro e de Corme, que non é máis que refrán, poesía, eh, do povo que está recollida por, por, por unha drenzante. Chegou de, de, de milagre alía a este povo da Costa da Morte, eh, e teciu a súa parte da tela da araña deixando esta este milagre da tradición oral que é unha xoia, uma xoia que, que intentamos reeditar dentro da Asociación Cultural de Estela é que este ano, precisamente que falamos de tradición oral o que temos é que reivindicar tamén todo eso que cantos non habrá cantos refranes canta tradición oral xa se perdeu porque non houbo bencho seis que reculleran en un refraneiro así que eh, con esto acabo a minha intervención que me estou alargando xa ademais a eh precisamente para <risas> o noso ámbito pero que me, me gusta tamén que se destaque o valor educativo que ten pues para nós ir oxe ao Tino de reito, un gran valor non é só facer os viaxes senón vernos e sí, reencontrarnos con toda esa labor Óscar Óscar, se me permites que te dé alguna alegría aquí tens un débil bau que, que intenta falar galego a programación de Radio Monforte íntegramente en galego E, bueno, o, dos datos tamén, eh, estamos na rúa Ramón Otero Pedraño que remata ah. na rúa Lois Pereiro. O sea, sí, sí. Pois pues mira, eu tamén, eu xe falaba xe Ramón Otero Pedraño aí na, na, na Casa Fundación Manuel María e o Estudio de Mourense, non me visitei moi veces Trasalvo, o Pazo de Trasalvo, adonde eu fui eh, recluído despois de que se xe proibira dar clases na universidade durante tantos anos, hasta que puso o final pudo volver e eh, canto non? se prefería se ele non seguísse entre a salva traballando eh, a prol de Galicia, enda que, de alguma maneira, enclaustrado, non? Ali, eh, pois, se fixaron grandes cousas, afortunadamente devolveu a honra na, na democracia, pero ese período oscuro da Guerra Civil acabou de acabar con co Galego, non podo con ele, esperemos que nestes momentos que non hai Guerra Civil, pero temos outras, pois o, o galego siga vivindo moito tempo, que nos fai moita fácil. Si, sí, senyor, e además felicitarémolo e gra, gratificaremos precisamente o día das que o día das letras galegas. Vamos alá. Bueno, buena semana, gracias, perdón por llegar tarde, mal y arrastro, como digo yo. <risa> Queremos igual, igualmente, bueno, sí, venga, una pertre eh, grande, talugo. Con continuamos con música Kiko, a ver si somos somos capaces de arreglar arranchar ese ese pequeño atranco que tenemos ahí, ¿vale? Veña, música paraí. Vale.